slyšte první čtení z listu Židů. Apostol píše, protože máme mocného velkněze, který prošal nebesi Ježíše, syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velkněze, který by nedokázal soucitit s našimi slabostmi. Žid on na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy z jistotu k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Milí bratře, milí sestry, kdo je v bohoslužbě nejdůležitější člověk No, proti takové otázce evangelici silně protestují, že? My totiž nemáme důležité kněži a méně důležitý lajky, anebo, jak říkali reformatoři, u nás trváme na tom, že všichni pokřtení jsme kněži.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 přináší obět lidí před Boha a přiděluje boží požehnání lidem. A zvlášť výrazně byly vyňaty v Izraeli dva veleknězy. Velekněři byli, ti na špičce hierarchie a jednou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 Jiře, hřišníky jsme. Bohužel, ovšem jsme se příliš zvykli chápat pokušení nebo oslabení dobré vůli a hřích jako morální nedostatek. Porušení zákonu a předpisu, to je hřích, podle měřného předsudku. Nedůslednost vlastním zásadám,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 Zástupce Boha na zemi, který by se díval za nás jedno za rok, za oponu do nejvěs nejsvětějšího. Celá náboženská hierarchie už je zbytečná. Že Ježíš nás zastoupil jednou provždy, směřil nás s Otcem. A tak tento. Text, tento odděl z listu Židů může být otem celé postný doby, když přistoupíme k tomu obřadu. Přistupujeme k velkému pátku. Provázíme Jižíše na jeho cestě do Jeruzaléma. Sledujeme to, co se děje, jak vzniká utrpení Jižíše.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 do Kodan. Amen.